bahwa merupakan sebuah kejahatan yang besar dan dosa yang besar ketika seseorang mencerca para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebab mencela para sahabat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 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Syarim Al-Maslul beliau mengatakan min asnafis sabati man la raiba fi kufrihi wa man la yuhkamu bi kufrih wa man yutaraddadu fi di antara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 ia anzamah, aneh mereka itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga hanya sedikit yang tidak mengetahui sepuluh kali lipat atau mereka telah mengubah keadaan umat mereka, maka ini juga merupakan kekufuran. Adapun seorang yang melampaui batas hingga dia mengatakan bahawa para sahabat itu telah murtad.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 dan bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat nas kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia tentu yang terbaik adalah qurun yang paling pertama yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mereka mengatakan mayoritas yang ada di qurun itu adalah kafir atau fasik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 menjerja sahabat-sahabat tertentu tidak secara umum satu dua orang kata Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menukil dari Ishaq bin beliau mengatakan man syatamah ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man syatamah ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam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 Orang seperti ini kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan. Dinukilkan dari Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali. Beliau mengatakan. Ida istahalla sabbahum. Fainnahu yakfur bilakhila. Apabila seseorang menghalalkan. Dalam mencerca para sahabat. Maka dia menjadi kafir.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 Dalam risalahnya, dalam respon terhadap penolakan, beliau mengatakan: "Wan kana belum ditawar penghantaran dalam segala aspek dan keutamaan, maka jelaslah bahawa orang yang mengutipnya adalah orang yang tidak berilmu. Kecuali orang yang mengutipnya dari orang yang telah mengutipnya kepada Apabila Sahabat tersebut adalah Sahabat yang tidak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 seperti mencerca al-khulafa ar rashidun mencerca Abu Bakar As-Siddiq atau Umar atau Uthman atau Ali radhiyallahu ta'ala atau mencerca istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang yang seperti ini kafir menurut Mendapat yang paling sahih al-Imam Ahmad rahimahullah beliau ditanya tentang seseorang yang mencerca Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kata imam Ahmad hadihi zandakah ini adalah perbuatan zindiq al-imam Ahmad berkata dalam riwayat al-marruzi man syatama abu bakrin wa umar wa aisyah ma arahu ala al-islam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 Dari Ibnu Abi Zaid meriwayatkan dari Suhnun bahawa beliau mengatakan mangqala fi Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali innahum ala dalalin wa kufrin qutilah Barang siapa yang mencela Abu Bakar Umar Utsman Ali menuduh bahawa mereka berada di atas kesesatan atau kekufuran maka orang ini dibunuh dibunuh karena dia kafir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 disebutkan oleh Al hafidh Mukathir rahimahullah dalam tafsirnya ijma'ul ulama rahimahumullah qatibatan على ان من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الايه فانه كافر لانه معاند للقران سبقت para ulama seluruhnya bahwa barang siapa yang mencela Aisyah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 وأما إن سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصفه بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره لمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء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 Lalu semakin banyak akhirnya sampai keluar kota Madinah. Sampai salat Jumat pun dia tinggalkan. Lalu kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ingin membayar sedekah, membayar zakat pada masa khilafah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menolaknya. kisah ini ma'asyirul muslimin rahimahkumullah kisah yang tidak benar riwayat yang menceritakan tentang kekikiran ta bah, radiyallahu ta'ala anhu adalah riwayat yang mungkar maka tidak sepantasnya dinukil atau dijadikan sebagai kisah untuk diambil pelajarannya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 kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan saya mulai dari yang paling bawah Dan saya yang paling bawah ini paling awal ada ikhwan kita yang masih menyekolahkan di sekolah umum Ini yani anaknya mungkin dalam hadis, mutafakun alaih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 Oleh kerana itu, ma'asyir ralikhu rahimahkumullah Orang tua Memilih tanggung jawab besar Dalam mengarahkan anaknya Wajib bagi orang tua untuk mengarahkan Anaknya kepada kebaikan Apabila anak sesat Karena faktor Orang tua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 karena mereka yang mengarahkan disebutkan oleh Nul Qayyim Rahimahullah bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak itu disebabkan faktor orang tua faktor ayahnya yang menelantarkan pendidikan anak-anaknya tersebut maka Maashruul Muslimin Rahimahumullah wajib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 dah ada perbedaan mau jadi muslim mau jadi nasrani mau jadi terserah sama semua anak-anak diajar demikian anak-anak diajari bahawa nenek moyang kamu itu dari monyet monyetlah orang tua kamu nenek moyang kamu itu la haula wala quwata illa billah walaqad karramna bani adam kami ini kami telah memuliakan bani adam Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Dan yang semisalnya belum lagi dalam masalah aqidah yang jauh dari bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam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 Ketika dia menjual secara tunai Ini pendapat yang paling sahih Dan pendapat jumhur ulama Dikuatkan oleh uh, Para ulama Fatwa Lajna Daima, Syekh Mnubaz Syekh Muhammad Dan yang lainnya Wallahu ta'ala Adanya istilah 10 sahabat Peraijanji surga Bagaimana dengan sahabat selainnya Yang dimaksud al-ashara al, al bil Jannah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 Namun hadith-hadith yang lain banyak menunjukkan bahawa ada para sahabat yang disebutkan nama-nama mereka bahawa mereka bagian dari Ahlul Jannah Abdullah bin Mas'ud, Al-Hasan, Al-Hussein, Uqashah, Numihsan, Bilal dan yang lainnya dari para sahabat dan secara umum para sahabat radiyallahu ta'ala anhum telah dijanjikan Al-Jannah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita sebutkan tadi وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wahai orang-orang beriman kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan asaf As akan tapi ada kaidah yang mengatakan bukankah bukankahlah syarat bagi orang yang menasihati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 kalau harus diulang-ulang, diulang-ulang, tidak mengapa. Kalau sudah diulang, tetap gak paham. Sudah dengan suara keras, tetap gak dengar. Ya berarti sudah, gak bisa lagi. Kalau bisa dengan bahasa isyarat, bahasa isyarat, ya kalau dia paham. Nah, gak bisa bahasa isyarat, disampaikan juga gak mendengar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 di dalam Al-Quran Al-Karim tentang tayammum wa in kuntum marza au ala safarin au ja'a ahdum minkum minal gha'iti au la nisa falam tajidu ma'an fatayammamu kata asyafiq rahimahullah au lamastum, mastum nisa beliau memahami al-mula masa menyentuh wanita menyentuh wanita. Namun yang sahih bahwa al-mulaamasah yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekedar menyentuh. Namun yang dimaksud adalah al-jima'. Melakukan hubungan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya. Jadi bukan dimaksud sekedar menyentuh. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi ketika seorang tidak menemukan air adalah tayammum. Aw jaa'a ahadum minkum minal ghaaiti aw lamastumunnisa. Apabila salah seorang kalian datang selesai buang hajat, ini hadat kecil. Selesai buang hajat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 Kecuali apabila dia menyentuhnya disertai dengan syahwat yang menyebabkan keluarnya cairan, keluarnya mati, maka utuhnya batal. Bukan karena menyentuhnya, tapi karena keluarnya mati. Bahkan tidak disentuh pun, dia melihat gini aja. Dia melihat gini aja, terus keluar, batal utuhnya. Meskipun tidak menyentuh. Jadi masalahnya bukan dalam masalah menyentuh wanita. Ada sebagian orang-orang Indonesia ini itu memfatwakan karena mereka bermadhab syafi'i bermadhab syafi'i dan saya juga bermadhab syafi'i saya pun bermadhab syafi'i Nah, tapi yang dimaksud madhab syafi'i bukan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 Karya Abu Syuja'a, Al-Syafi'i, atau dia belajar uh, kitab Al-Iqna'a, karya Al-Syribini, atau yang lainnya dari kitab-kitab bermadhab Syafi'i, maka dia Syafi'i, Syafi'i Al-Madhab. Namun bukan yang dimaksud, seseorang harus mengikuti semua yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Mana yang rajin, itu yang kita ambil.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 Dengan Langgam Jawa, karena Islamnya Islam Nusantara, jadi Langgam Langgam Jawa. Nanti ada saingan lagi. Allahumma astaghfirullah. Orang-orang liberal, orang-orang Sufi ini benar-benar merusak syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan diantara mereka ada yang membuat salawatan dangdut. Salawat diwajah dangdut. La haula wa la quwwata illa billah.